اللہ الرحمن الرحیم بابن فی عطیرتی اتری مطالقہ باب کی حدیث کر گئی عطیرت ستوئی رید تعریف تاسو کتاب الزہایہ اتدا کی چکم حدیث ویلے ہوں آئی کرا غلے جب پاولو لسو رضو کی با دیو ساروی علالولو هغه تبعیاتی رویر دا تری متعلق امام بخاری امام مسلم کوم روایتونه کړې کړلې نه هر د منع لري قطرو فرع لا عیرت ولا فرع نو فرې تفصيل هڅه رواه ان انشاء الله کې دا تیرې متعلق یا د فرې متعلق چې کوم روایتونه دي لبازونه دغه اسبات معلوميږي او د بازونه دغه نپي معلوميږي فننجي د دې باب او د نه حديث دینا داتري اسبات معلومي او پدېه او پدېه دي لا فرع ولا عاتیرہ اینا مانا معلمیجی دغسی دباب اولا نئے حدیث چود کتاب الزحیاء یا ایوہ الناس انہا لا اہلی کلی بیت فی عام از حی وعاتیرہ اینا جواز معلمیجی او دغسی رستبا یا باب رشی <سؤال> دا اغباب دا حدیث رجل <سؤال> دا حدیث کی دا فرعی و, و دا اثبات معلومی نو سایهنو کی خود دا اثبات روایتونا نشتے خوبصنو کی روایتونا دا اثبات خمشتے اس مسلاسات نجمہورو مسلکتا دا ایمہ سلاسات چاہتی را او فرعان دواړه مرسوخ شوی او د هغه د دې لپاره حدیث ده نه چې لا ولا عتيره البته امام شافعي رحم الله په دې قائل نو هغه د دې پر مهال کې تدبیق داسې کوي احادیث د اثبات محمول دي په استحباب باندې او احادیث تنہی محمول دی پنپی دو یو باندې نو کولای سباب او دغه سی دانابې لو پنې ځ باندې بظل مجہود ذکر کړی دی راغو تدار ایت منسوب دې چې لا ولا یو چه <تسجنس> ده عطیره و پراه نمسنون ده و ده و مراد پا نپی ساده و پا نزبانده نپی د نیت نیت ده حوالا ده اروزو المربع صعب و عام کتابونا امام احمد بن حمبله قول ده امام مالک قوابو هانی بره مولا ذکر کئی دغه وو پرث دا ولنه حدیث ریبا کی مستنیب ذکر کړه دې نبی شوي आवाज او رسول الله صلی الله علیه وسلم تا انا كنا ناطره ناطر یا دیرتن بالجاهریہ فی رجب اللہ پیغمبر ہم با ترک ولا پجاہرت کی پرجب کی نو تم تو کم کہ قال <سؤال> نبی علیہ السلام پرمل اذ به الله فی ای شهر کان اذ به لله اذا الله پنم زبا کوئی پکمیاش کیتا ویرا اذا نتسیس مور کوئی وبرر لله یودی کوئی اذا الله در پار وقت ایمو و فراق خلق تو فراو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 کی برع دا ابتداء اسلام کی درجب پرمیش کی وجہ کم خیرات کی دو صحیح تبے وی جہیلت زمانے کی وجہ کی دو اسلام کے مسلمانانم کلو کو مشرکین و بلخ کلو حال ہاو پر باندھ دی زمان پر کی برکت اچھی طرح یلالو او مسلمانانو ول الله په نام سره د مشریکین او بقم سرور له نور نه و چې ورکه بچي وشه او ورشه باندې او نور درستی کچا به راځو او مسلمانانو چې نو تد حکم چې د اخر او لایت د خراج علي ویلا راځو د پرې دا تاریخ ته رسیدلې چې دا اشپنکیا نه حضرت د بيزي تقسیمې په کندکونو کې مله کم کندک بيځه وچ اولنګ رسول اگر چې دا بدایي ول بچي نه نو دا ته پراوېله دا به له ولو چې دا نور ساري دې پوجوانی برکتیش تاسو خیال له دا ته پراوېله او سلوورم د پري تعريف دا معلمي دغه دي حديث په اخر کرازي قلت له بي قراوه کمي صايمه صايمه بسونه ثاني مې او چې کله بساروي په یو کندک کې سلو ورسېدل سلام سره ورې وري او الله او دغه په و دي متعلق په ان کتاب الطهارت کې هم یو حديث وغدراشه که نبی علیه السلام صحابی تا وی تا گمان ونکی چه مستاد و جن ساروی علال کرده زمونږ زمان چې چه سلو توره چه نمتیو علالو دا غین خوازیات نپرید او بین زم قول داده چه پرعا پرزوس و سارووکی یو ساروی علال اول لکه رست آخر حدیث کرده بین کلی خمسین شاعتا نشاطا دا بین زم اقوال دا پرعی پرارکی واحف انغه غننه نو پرپر انغه फरक واه پي لريت کی ته مو ته سامر قال النبي نے دراي په کولي قائمتين فرون هر صائمو کی سريدن کی حته جماله تر چې کله قوي او د مو بل سرې ن سره نه کې دته جمال حج جو چې کله شي د پاه سفر د حاج سفره ته اوور سر پر کوو زبه ته نوته زبه کې پهته صد ته لحمیراتې راې و نو دا معلوونه چې جیت په زمانه کې به چکه مساریه لاول هغه وروکیو چې دا اغي اغا فشم او جهونی به د وقت ريوزي به ودي او هغه لاول عليه السلام دغې نه منع وکړه او چې خطويشي کلکشن قران چې رس تکم حديث ترازي وسويلان الفرع داخله ني حديث اول حديث تراولو ترې باب دبا کتاب ولرې باب الحققي وصحیلانی الفرعین دا علیہ السلام دا فرعی فبارکی تخوض شئو علیہ السلام ویچی والپر حق پر حق دا وانتا ترکوہو چی تازید ری حتی یکون بکران شرم زبا تا دیبوری چی دا غرشی ابن مخاز چی بیابی سی رستا واد دمرا میخا داوو دباره د دبا بچی د پیدایش پترق کی یا ابن لبولن گشوی فطعتیه ارمیلہ متودا غور کی کوندتا تحمل علیہ پی سبیل الله یا وسور کی سوق پدی بلار دلہ کی دا بهتر د استعاره پانت ترکو حتار ان تزبہو جتی زبکه پیر زکو لحمو بیوبره نو انکلی داغ وقد پشم ترا و تک بینا که و تخپل لوگه و نسکور که <اقشت> پشم دا وقتی خطا اللہ چی دا سروی وڈوکی کنا دا غی دا وڑای راپورتشونی دا سروی خطی لوندلوندی لوگه ار اول مقصد دای چی لن سروی چی کله چې نو کلا چی دا بچه چی بچه چی نا اقاتکا او تا نیوانای کی اخپل و خضاک چا خپل بچه ری نو کرد ندینندگان معلوم شاہ چک پرانچ پر اسلام کی وان غدغفرنا بل غیر واقع تجہید خلق وہ بچے پڑکوانی کالا لہو اسلام دادی تعلیمات پر کالا لہو پورکوانی کناٹا ہوئی ابتدائی قال خالدن خالد وہی خالد الحزات مرانہ میں کلام علا بن تبيل تبراغيوه د لکې مصا قرباني په دغه غل کې خپ قال خالد کوتري ابي علابه ما ابو علابه تو کوم ساي ما قال نه غوي سل پروش دا معلوم شوه چې سل ساريو پروش نه دي وباغ بچي بیا نه او ساري غل ورته او په پینځه او قول دا تیر شو کنه او تیر طرح حضره امام عبد الله قال اقبل ما تبينا من نهر عنقين ان ابي هرايه دعنا نجي تر الله عليه السلام قال لا ترى ولا عيرته هي طرح حضره حضر وقال حضره عبد الله قال احضرنا معمر ان ذهي عنقين قال فرور منتاج كان ينتظرهم الرحمن وهو لفر التاريخ يوم لو چال پر اول المنتاج برا اول ني بچي كان لهم شبريد پر پريدكي ديشو فز باون ولي چی کندک که با کما بیضا اول لنگشوا یا کما گره والنگشوا کما اوه علنگشوا دغه بچه و دیواله با زمله و دیبه همانده کی برکات خیروات چوال <سؤال> شده که في نفسی هی باده ده دی ساروی ده اول بچه اینا و نخیر چی کندک که با اول لنگشوا او کنه ده ماانشی چی ایر ساروی با اول لنگشوا دایم بیو تاریپی چی کلابا یوه بیضا اول زنر لنگشوی را دیتر سار اچھا اچھا یہ قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن عبد الله بن زمرد بن قتیم بن ماجد الفرو ماجد سمعنا اول ما ذاغ والبلق ابل او اولا نئی اغجی کخانی اوزی گئی دو بازا باکولد خلوبتان و تانو بیوی خوالد <سؤال> خوالد او او او او او او اغیر سرمانه رشجری او او او او اتیراب فیل عشر قول من رجب او او نو لسو کی در جب بشکول مخیلی بیانوش اچبای؟ باب ان حدیثه بین میتر با ان دی مقام کی بیانی یو دلی باب تمام قبل سرابت بیم دقیق و دقیق او درم اصطلاحی داري او حکم محکم ده حقيقي هاپينځما حقيقا دا انق او د جني اي د بيوشانيو کنه فديک سب پرخت ده دا پينځه خبره به او شپاګو بیا دي باب د حديث او تشريع او ظحا ربط خوا ذهن ده که ده اقیقی او ده زحایاؤ ده او بل سره مناثبت ده پسکی مناثبت ده فگنو اموری کی مناثبت ده سنگ چه ازحیا ده ده او وخصر تعلق ساتی نو اقیقام ده او وخصر تعلق ساتی سنگ چه ازحیا ده او پیل سر تعلق ساتی غدغد اختر د ورځې مزيره حج کې دل <سؤال> دي نوم دی او په چې بچي وي شي له اړخ ساتي څنګه چې په وحیده خاص حیوانات دي چې د اغنکي دي غیر دي کېږي نو حقیقي دي پارم دقتي هغه حیوانات دي چې کومه وحیده کېږي دغه حقیقه کېږي د نورو نه او د ورځې چې کوم شراهیت د او زهي د حيوانات لري او دغه د اکیم او څنګه چې په زهي په ار 40 تا اغاچا وريسته چې هغه صاحبې د سابي احتیاط وکړي حقیقته په ار 40 لازم په صاحب احتیاط باندې لازمه و غیره و غیره دبین زب کی تل څه قیقتون لغوي ت کو عقیقتونتون دی دا د عاق نهو د دشلول سر سر مستله قیه کې هم داسې و چې وخت لري کې یا سروج کو ال په ووجړ قیې اقیقا اطلاح کی تطوئی اطلاح کی داغی اطلاق دوشی نوشی اطلاق با اغو اختو باندیج لما شما پاسر باندیوی یا نور کمخیری میری اغو اختو خیری میری کول او اغبیا او اختتلل قد آغی پا مقدار بان اسر یا سبین خیرات کول دا ایتا ما او هغه سروي ته د دوايي چې د ماشوم د پیدایښ نرسته په وروست باندې یې دغه نرسته اوقات کې کیږي نو په دو نوید لا خوشي یو او هغه هیڅ تو وغیره چې ماشوم کو بدل نه کید لري د غيظاله او دیم اا اپ سارویجک مالاري دیش یا دې دام دا د هغه مور نه دا چې کوم په جاهلیت کې وکیدل نه جاهلیت خبری خبرې په اسلام کې پرحال پاتې شو دي یو پکې حقیقت هم ده چې جاهلیت کې باندې بچي په پیدائش سره خلقو سروياله له اسلام کې دا حکم پرحال لیکن نه اسلام او جاهلیت په مېد کې فرق اگراج پا جاہیلیت کی بے کلس آبے علال کلو نبیہ بے داغی نوین روائس و دماشم پسر بانی بے اگوی نوائچو و دماشم پسرش کروش پا گوینا اسلام کی داغت طریقہ مند البتا په پا زیبانی چی ماشوم سر اخوڑا و لیشیل اگرام اگلار دی صدقہ و کیا و پسر دی ولا زافران پوری سی شبوری کی زافران چې باندې بخاری کتاب الحیقات پس کتاب التیمنا وقت دا باب البرائنه ذکر کړی او دو بابونه په دې کې ذکر کړل یو باب تسمی تل مولود قادات یولدو لمن لم يعقنه وتحریفهم چې بچیلې زموږه والد په کوم استار چې پیدا شي اغه سوچي اگر ترېب ایشو او دبچیت تحنیق کولا او <تصفيق> <تصفيق> دیم باو اعتمادت العزان صبیب العقیقہ دماشمنا و اختخیر امیری لڑی کول پا عقیقہ کی اذا غیقی مطالق اوج زلمسالک کی لس مباحث چیرن دی اختلافی نو پا خبرو کی چیزمم سردلت انتریم خبر جوڑی گی حکم تاقیقید یا تی تیوک افسری د اعلی ظاهرو پرېربانی حقیقت وا جواب دا یو روایت امام احمد او حسنی بصری نه همته رحمهم الله او الشافي وحنابلو پرېربانی د سنت موکد او امام مالک سي پرېربانی مستحب د انا ابن ابي بارك دي روایت په یو روایت دا استحباب چنف سی مستحبت دیم دا عباہات چنف سی جائز قدریم دا بدعات چنہ روایت و علامہ اینی سے سيب امام سفتہ بدعات دا قول نسبت سیدنر اگنہ علمتان علامہ کسانی سے بدائی و سنائی ترتیب شرائی کے ویلی دې دا کوم څه دې کې زغم نور چې کم په کہانی عام اگرریب احباب باندې کا ان دې دې لا مستحب انا کړه تاسو بوښوی پړي هغه مباې دکی کومه اختلاف ولري او زغم تک پی زغم لګي او اغا دامه څردا چې حقیقت او جړې به یو شان سارو پایتی بارکاندی کیسا پرخشتے چنانچر جمہور پا نیزبانی دا علک نتوش آتوش آتوش آتو اور دا جنہی نیوش آتوش آتو علوت ایمان مالک سید پری کی خلاف کئی اگوئی دا علک اور دا جنہی پا دا ایمان کی پری کی پرخشتے موتا کیا غدا ذکر کرنی اور دا چ كان يعوبا ولديه بالشات بشات للذكور والانثى چه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يوشع ذلكو دجنين اور کول اور طالع الممجد ناش شرح الموطاى محمد ده کدا قوله کړه کړه دې چې انل <سؤال> چې کولی حدیث نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دي چې پاک دې الک شیطان او دا روایت اصحاب ما دې باب الوت پیند نه به رسول الله پاک دې روایت اختلاف ده هغه ثانيه مبارک ذکر روایت دې چې نه دې یو روایت کې کوم شن کوم شنه او باذ روایت نه کې کوم شين حافظ دې نه حاضر امام مالک دې دنينه والے به ماجه انبي سلام اقال حسن او حسين كبشن كبشن چې نبی دې درنه عطنه او سندونه يو یو كبش پرل کړو حافظ دوی پرې کې امامي مالک دې په اړه دنينهشته علامه بو شیخ دې نه باث روایت نقل کړو دې كبشن كبشن او دا دیني صحیح کہ ہم کبشیں کبشیں بلج اگر روایت کی تاویل کروں گا نبیل سلام یو کبشور کلو بل کبشیں ہو اس بلار اے یو کبشاور کلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے امور کلو ہوتا خود مرا خبر ادا کہ مالک کی مسلک کی کتاب دے ارشاد صالح ہوں نبغي ذلك اني الحققه ذبح شات والافضل ان يذكر بشاتين ان حقيقه ذبح او افضل خبره ده الگ طرف نه راجي شاتين جنين چې ابن اورج دي بالكي سي مهم قولت ترجيح ور بگم حدیثون باب نو ام خرد کعبی اوئی ماد رسول الله صلی اللہ علی دلی فرمایلیانی الغلامی شایطان دالک نو دو گڑانی مکافیتان نو مکافیتان سمان رجی امام احمد ابن ام حنبل نریمان کئی شدازی دو ساروی چپ عمر کی برابر ہوئی دازی دو ساروی چپ عمر کی سئی <پس> الهک <بارابر> وی برابر ویني زيني زيوي ولته دغه نه چيو ګډا يو بل ځاني یو باندې چاده کړلا دا د دوه تاروي چې د قرباني د تار وو سره برابر وي انکه ویني چې قرباني کوي داږي نه واقعي تک چې کومه قرباني نه کوي دا نه حقيقه نه کوي کوي دا نه حقيقه دوار دوار دوار دغدا یعش دینه خلق سلطونه کته او دریم کول بکې چې مکافئاتان مانه دادا چې دا په یو ټی مانیال دي چې نه چیو دي سارال کوبته ما خاماله که چا وکړو کیږي په خانادا ای چا وکړو کیږي کړه بہتر ہے تم خبر ادا بیو ٹائم کرنے کی تاکہ خبر پانی جاریۃ شاط قال ابو داؤد سمیت احمد قال متت متقاربه اذا یمار عجبا قال حدثنا دبل حدیث ذکر کو دی کیدا خیر پیر اعلی مکانات ها لے لبتی مکانات هم رغله مکانات هم رغله انډو توي او مکانات ها هم رغله لے جال توي تاسو پخلو انډو پخلو جالبانې پری دی مه پاسه وای دا حکم وړ دی نبی السلام کو يا رديرا بارجي پريسرا مرغوثه تکلیف رسي zarar rati da allah مخلوق ته تکلیف او zarar نه رسي يوج مالم شالک دیم دې کې مقصد ده چې دا پخت رجال کې پرې دي دې کې منال د ذکر د شپې نه اورځي ټیک د ذکر کوی کوی پر شپې کار مګوي دغه مرغې ته په ولده کې ناتې در شپې په ټینګ کې د ورځې خواږه ګرځي نیاز د تشبیرکار ممنون ده د انری په کار کې ښه خبره نه او دریم مخ صدره چې دیو دا مرغې په څولې پار پاردنې پالې او پالې مرغې په پاسو د یوې څې طرفه لاړ او احکار مخای بلت په لاړ او د نوې شنو یې پتا دله په امرونه او ورچینه یې پالې <سؤال> وبد پالې د پارا مرغې مو پات دی وسمه ته یقول ما تورید له اوج پرما له ان الغلام شاتان وان الجاریه شاتن لا يدروکم ذکران ان کنا ام اناثا تاسو زره درکئ شدا کم شاتان تاسو ولروینو کدا مذکر وی او کماونه دا غلط ترتم رواج جوړ شوی دی دا غڑی وہ ہسوک نہ پوری نبی دی مسلمان فردان یہودی دور کر دی رہی خبر خلاف کہ وہ ردا شاہ یہودی ترتی اور دا خبر دیر پر کہ چمک کی سو پیان چ کمرایت مخلقڑے و نوده بيت الله ابن ابي يزيد رضي الله عنه اذا فكر فكر او دلدي دمر رحمت كما روایت نقل كونوا اغا ابن الله ابن ابي يزيد عن ابيه نشي نمسنب كلامه قالوا شي سفيان توهم شوهده سليم ناري جانا ابي هي بقي اجي اجي هي قال حدثنا حدث امرؤ من مروي قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا امره السلام قَارَةُ اللّو غُلَامِ رَحِينَةٌ يَعْقِيقَتِهِ تُذْبُعَهُمْ لِمُسَىٰ تَعِقِيقِهِ تُذْبُعَهُمْ لِمُسَىٰ تِعِقِيقِهِ رسول زرمہ وقائنَتَ قَطَارَتِ عِجَاسُولَ عَمِدَةً لِكَئِ قَيْتُ اس مُّوِدِ قَالِ جَعَدَةً اَجَاسُّا دا غانه شوی دې پریا دی تیسرا چې دا حقیقي دې وي دا غینه په ومره علماء غانه کې دل تمخصر شارحین حضرات دې مبارک یو قول را کړې چې دې کې دا اختیلجوم طرف ته اشاره ده چلګه څنګه دغه مرحونه دا مرتہین سره وای تر سوچ راهین قرض نه ورکلې و نه مرہونی د مرتہین څخه دا لازم دی داسې چې د ما شوم درپنه خپل قبول هم لازم دی پرې کې دا هغه ايمو د مسلک تاعید کي بری توجيه کې سګری پوجوباندی ښایي دویم قول پرې کې دا دې چې د تعلق د شفاعت سره دی چې هر ما شوم دا د اخلاقي سره لازم شوي مانه دا راته چاته ما شوم د تربنه ته وکړه او ده په ورکواله کمنش د مرګلار د پاره وسه پارش کړي او کدا چې کنه وکړه مرګو د پاره د پارش نه کړي دا قول امام احمد ابن حنبل رحمه الله تربته منصور دریم مخت چاده بینکلې هر بچه دا غانه دا پی سره دینه مراد دا خبره دا چې دی بچی ته مرزونه ردي اپته ردي مصیبتونه ردي کدا تاسو واړی چې دی بچی نه اپته نه مرزونه مصیبتونه د پکې د دیناته کا کوي بیا ودی ته امراض مصائب او سلورم قوالدانه چې دی تعلق ته بچی دا وې او خیرو سره بازی خلق کو یرد آوڑو کی رئی او بولا ندی نا خی ناغا غصر چکمدن و سم کسوری او کی علیه السلام فرمیل چنی با جوت ردین تکلیفی ورد تا خیب تا سکوی زرزرد آو سرون و خروائی او چکمدن سفائی کئی و بیدنگی نسلقام ورگ نسلور توجیحات شد توز باو زفاکی روشی و غم ورز باندی نماشم در طرف ندی ومه ورځ د پذراغ ندی بارک توکم ده ویلا قید د تعبیر معتبر ده او لازم ده پنیز د مالیکی حضرات چنانچہ داو پنیز باندې د ومه ورځینه مخ کی کچا حقیقت واغله کی حکم ما شوم کړه ورځی ومه ورځینه مخ کی مرشد د هغه کی کام نشته او که په مورذوان یې که ونه کړنه بیا واپساله سمګه په یونه کړنه په ایشته مکه د امام مالک په مختلف امام ترمذی څنګه درځنه کولای نه له کډاو کتابونو د سوقی و غیر ذکر کړئ دا نه به له پنیګباندی له صادقۍ لازم کړي چنانچہ دا په پنیګباندی بچی پیدا شو و مورز د نیره سره رنګ نامه کې مطابق خلک وای شي نو ومه اوردی راتل ضروري نري داسي استهبابي قمر دائمام شاپي ما سګداري چې وخت د سړيږي د وراثت نو کله بچه پیدا شروع مات حقيقه ومتوجه شو په سګي کويږي خو سنت خبره درځ په اورد باندې اينه مخيونه شي عجيبه ومه اوردونه شي دارين پستو کم دي نما می شافی صاحب او اچ اکثر مددنی پاس پوری لکی اکثر مددنی پاس دا و پنځه په تور دي غریب من کی تر ادد ده او تردا او تطوری کی نه انا بو متکدارنه چې ومه ورځی له حال صاحب لازم دره نو کمف کې وکړه کروس ته وکړه او کی لهدا دې څوک قرب دغه اتي و دا یوه موارد د جذورې چ په کوم ورځ ماشوم پیدا شوی دا یوه ورځ مخکې چې کوم ورځ د تا قورې لحاظ دي کوي یو کوم مثال ته مثلا ماشوم د جمرات ورځ پیدا شي نو و مورزه د پودرس جوړي د بود پورس باندې کوا نو چې کوم بود راته ودا هغه مورزه دي ور دي لحاظ پکې کوا دا مثلا شو او یعلق راسه سر به خرول شي او دم او په ده باندې بهینه پوری کوله شي قطا دو دغه ذکره تبو د وینه وشو چې په نو می تم وکي قال <سؤال> غيذا ذبحت العقيقه تا کري تا چې کظمکا اخر ثمنا سو پته دغه نبا یوړي شد روالي واستقبلت مخا مخمکی بهي دینره او دا جهه دا دغه اخی کی اگر غورو د جداوی نه دي په شړ دي سومه تو زاو به وکي خو رشي علا یاکو سبیب کوپړی د سر دیمه ته پرې وکي دي ته د چوندې دیږي په سر دمو په شان د سر کیږي یو در او تا ول تر په سر کوین دي رشي سدينه پت او بخره دا تری کچکم دان دجاہیلیت تری قوام امام ابو داود سیر زکر پدی رد کئی نوی چهازا وهم من حمام دی روایت کې حمام تا وهم شوئره چها ویو دمعویلی اصل کی ویو سمع لی نا حمام یو دمعوی دیو نرسو دا روایت نوی چلا قطادن نقل کی سعید نا دل کی ویو دیو دیو بو د او د او له دې یوخذ په دې حاصه دې عامه نشي کړي نو د وهمه هغه متوبلو حجر د اشکال <سؤال> کړي چې نسبت د وهمه مغت څنګه هول تفسیر کې طریقه ولا خي دغه د تخریب د زلالت کې نه چې په وهمه لکه سوال لګا نو تاسو در جواب وکي اصل کې خطا ده رحمه ولک او نو هغه د جہیریت زمانی اغا کې ذکر کوله او دی مقام کې غویو سماویو دچو تماکن هغه لري تروا نو د جہیریت زمانی راته ذکر راغله ها یتا له حضرت پیغمبر مخدومانو باندې حضرت پیغمبر نبیعینا پیراں قضا الله صلی الله علیه و سلم قال انه غلامه رحیمه تن جاءی ته دې د اوثمه صحو کزا قال <سؤال> ته <سؤال> له یمته انه قاتره ویه یې طالحه د تنهم حضر منواري طالحه د و سلم هغه ته د په هرې پهونو دنه لګې غلام تراچی نه تاسو وینې دوی کوي قطقریب ولا شیر لري کې نګيو کست پوسکل تاسو دا تاسو څنګه لري چې قرباني په تاریخ حقیقت کې کنه کې تاسو رسول رسول کی توقع یې کنه اشتراک د کې خبره مړ نو تن خبره کوو دومره تا دغې نه ځ شي کوئ تنګ ویر چې زمونږ پنیز بانې په کم سارو چې خلت اشتراک کوي نو شر سرې چې ټول نیر به نا مثال <سؤال> پیشکڑو سنگا چھرے سے کم کسانی لکه دا آتکینیت پکیوکی سوکو یا دا دمی شکر نیت پکیوکی سوکو یا دا دمی پیدینیت پکیوکی سوکو گراتو اللہ صحاب دا سوکو نو داغی نے جواز نمالو بھی گیا یاره د تاسو دینې لګیت په زنه کوئی ساتي رته را لامه کاناتي حنا جاده تاسو په هم کړې دي جی چې اوسړې شو کې او ډېرې مرغۍ ساتي او د یک بالي کوي خکې یای دیو کنه را ستړې دا کار هغې خو ځه یو خلخښنه وين وين هذا حدثنا يحيى بن او ديننا قوله قال تقريب على شجر كله سرخون طيب تقريب على شجر كله سرخرودي ها في قال حدثنا امامنا عبد الله بن عمرو کبشن کبشن مر کی ذکر شو بعض کبشن نه الهوای صلی الله علیه و سلم قال حدثنا داود بن قایک عن امرئ من شوہینا نبی صلی الله علیه و سلم قال حدثنا محمد بن ودیع عن ابن ایان و یګی دا نوم نبی رحمت الله <سؤال> بادوګنو او به وی چرچا بچیو شي اداه کوي ایان سو کان هو خداوند قرباني په لن سو اني غلام شیطان مکافئاتان شوند چې دین دا معلوم شو چې دین ته سیکویل پرکار دي او عقیقه وی ورته دي پرکار دا ګرته کدا عقمره اقنا فرمانی ته دیو جنا بعض خلق و دين استدلال نوله فا كراحة داقي خدا استدلال جي كان بيان و سهي نلي ذكرت جي دادا لغو اعتبار استدلال يو اسخو استدلال كي حقيقا دادا يو حققت نوم غرضي دلده وفا خلد نبي عليه الصلاة والسلام فا خلد جاري شوه مقابعتان تشريف مخي شد وانجار تشاو سوين دغم تغس شودا قال والفره قال وهو قال قال وهو قال حق من ذكر جهات يكون بكرا هو امرت ان تحملها فخير ان تترك فيرد لحمه فيوجل ويتقينا وتكينا وتت벌ك وتولي انا ثم نكبت وتولى ناقتك حدثنا حدثنا احمد بن محمد بن سابغ قال حدثنا ابي قال حدثنا برهده، نودا پا از سره نه ده، ده ده ده ابی مندل من هو ده، فرهده دا غینا بدل، نابدلال امنی برهده وچمان اخبر بابان اولی زننی، زمان اخبر بابان سنو، مو برهده، مو برهده، یا قول اگه امو جاهیلیت کیوب کلا جزم، دیو کسا اللہ کشن زباکو بے شاد، والتا خلاس و بیده میاحو که کراو بے سر دا غیی نو کلا جا اللہ اسلام راو سنو به ناز من ګم شاعت د ورکونې پر اساس سره ورسره ونته به ځپران او دا که کلو په ځپران سره